Galko kanpo komintzaldian, joan den larumatean, Baionako Universitatean, iragan den autodeterminazio eta erabakitze eskubideari buruzko foroaz hariko gira. Eskozia eta Katalunian iragan berri giren konsulta eta referendumen ondotik zer, lema horren inguruan, hiru parte nagusiko jardun antolatuak ziren lehen parte batian, azterketa juridiko bat munduan zehar autodeterminazioari buruz, Baita ere, zuzen bide argloko ikerlarien azterketa berezikiago, Katalunia eta Eskoziari begira. Bigarren parte batean, Eskoziar eta Kataluniarrekin sola saudia lehkoko zuzenak entzun ditugu hor. Eta irugarren partea, eta hori dugu berezikiago segituko gaur, eskoalerriak zer. Eskoalerriko haute arteko main inguru bat, hor partai dezidilarik, Maria Eugenia Arrizabalaga, Gipuzkoako pnv parlamentaria, Karmel Holanda bizkaitara europarlamentari parlamentari eta sortuko militantea, Patsi Zabal Nafarroako parlamentaria eta alen herriar iparaldeko haute txia, eta kontselari oroporra dena. Proposatzen dauziet, bere ala, main inguru horren segitzia. Autorengiena eraikik 2007an hasi zuen konferentziak egiten antolatzen gurea eta gure gerua gure gain hartzeari buruz eskolegian gogoetak sakontzeko eskoleritik kanpo beste herietako esperientziak elikatuz eta herrien arteko harremanak sakontuz eta obtengua logikoki naturalki eginda aktualitatea begiratuz Eskozian eta Katalunian buru jabetzari buruz, garatu den mugimenduen inguruan. Hoak bat eginez, gauzak ari dira aldatzen, erri horietan, eta erri horrieri buruz, europatik bederen den begira da ere bai. Eta hori, importanta da konduan hartzea. Galdera bat ere gogoan. Han gertatzen ari dena, eztea hemen gertatzen alu. Ezote dea eskubide bera. Bistan dena, konduan hartzen dugu ere. Ez dela begirada, molde eta egoera berdina eskualerik guzian. Lugalde esberdinak daudela. Eta hori konduan hartuz, biziki momentu egokia iduritu zauku, puntu baten egiteko, gogo eta barnatzeko, hemen mugaz bialdetako, hiru esparru administratibo esberdinetako eskualdunekin. Beraz, hori ikudeatzeko, hariko gira, beraz, elanderekin, eh, eta main... Ingunu horren eta akudeatzen eta presentatzen dituzu hemen mailaren inguruan diren uh, gomitak. Agatxalde hon berriz eta ongi etorriak, e, milesker gurekin juntaturik. E, aurkezpena egiteko nire txuletak edo pumpak notatxoak ditut. E, Lehenik eta bein, e, Maria Eugenia Arrizabalaga Olaizola Andereari ongi etorria egiten diogu. Eajotakoa PNBko e, Eusko like Biltzarkidea dugu bimila eta banago, ingurumen eta alburralde politikaren batzordeko lehen ordea, eta baita ere, Europako e, gaien eta konpoko harremanen batzordekidea, horrek badu bere importantzia ere nikuste gure egunko debate honetan. Zumaiaako Alkate Anderea izana eta zuzen bidean ilizentziatua. izana eta zuzen bidean E, ZU Gipuzkoarra, beraz. Gipuzkoarra. Eta e, Nafarraldera aldera e, txiki bat eginen dugu. Patxi zabaletari ongetorria emanaz ere bai. E, e, patxi beraz e, Nafar lege biltzarkidea zaitugu. Iruniako e, zinegotzi oia <coughs> ere izan da. E, gaur egun beraz Nafarrako Eh, parlamentuan aralar eta eh, koalizioa Nafarroa bai koalizioaren izenean beraz eh, Bilzar kidea, Zuzenbide eta literaturan lizentziatua euskal zaina zaitugu ere bai. Eh, Nafarratik Bizkai aldera goaz. Carmelo Landari ongi etorria eh, emaiteko, eh, Carmelo Holanda mendibe beraz esezker aberzaleko eh, figura bat, Zaguna, EMK-ASIA, gero ba, eh, HB herri batasuna, batasuna kidea. Ero parlamentari oia, eh, lege biltzarkide oia, aldiguntan eh, gazteizen. Eta eh, baita ere, ba, historia, eh, historia modernoan izan izatua. Eta universitatean eh, erakaslea, eh, komunikazio... Alorrean gaur egun erran e, nesake e, hemen zaitugula ba baimena eskatuta eta oraindik ere e, pendiente goeskalerrian erraiten den bezalase ba baitazkazu hainbat e, gauza eta honat etortzeko eta gurekin izaiteko ba baimena eskatu izan behar duzula, baina egiten dizun bezalase etziantzenitzen zera organ ongi etorri iparraldeko zure etxe hartan eta baita ere ba ausobat badugu iparraldekoa Alan Igiart e, gurekin dagoena milesker ere gurekin juntaturik e, zaitugu beraz e, iriburu e, iribuko e, auzapesa eta baita ere iriburuko e, kantonamenduko e, kontseilerio rokora eta abert e, abertsale batasuneko kidea zaitugu eta e, baita ere luzaz beste Alor batean, eh, aritzen eh, izan eh, zintugun, hau da biltagarbiko burua izan zinen, eh, hau azpimarratzen dut, zenedeta, eh, mainguru honetan eh, sendituko baita, hainitza eh, dela, eta baita ere, hainbat eh, arglo eta eremu obratzen eta lantzen eh, dituzuela. Eran nahi baita independentsia buru jabetza galdera ez dela, hola, ez dakit, beste planeta baten planteatzen, baina eguneroko e, gauzeri ere ekiten e, dietzuela, e, zure eguneroko engaiamendu politiko ezberdin haietan. Baina zuri dagokizu, beraz... E, Jo lehen uh, biziko galderak, bi galderak egitea. Hori bera, ordean, lehen uh, puntu bat barnatuko duzuena, eta galditen dauzet, boz minutuz ez gehiego barnatzea hori, naiz eta gehiago zabala den. Eskozia eta Katalunian hartu den bidea egokia utedea eskoalerriaren zat. Hortarako, zoindira baldintzak, zuen zoin iduriko. Eta, ere, ikusi dugu prozesu horietan, bai Katalunian, bai Eskozian, plazaratu dutela... Gaia buru jabetzarako naikedia hori nazioartean. Hori lagungarria OTDA eskoalegiaren zat, zehazkiago behar bada, Europako egiturak erabilgarriak izaitena lote direa autodeterminazio prozesuetan. Horten, e, nahi bau Maria Eugenia, zurekin hastengira. Bala, noritokatzeza torduan, gaurkuari zirematian, male saiatuko naiz e, eskerrik asko gombitagatik, entenei. E... Katalunian eta eskozen hartu den bidea egokialda Euskal Herriaren zat. Ba, Euskal Herria, Euskadi nazio bat den neurrian, em, bere buruaren jabe izateko bideari ekitia egokia da. Horregatik naiz ni abertzale eta pentsatzen dut hemen zaudeten gehien ere, arrazoi horrengatik izango zaretela. Herri bat, gera, nazio bat, gera, Katalunia eta Eskosia diren neurri berdinean gutxienez, eta beraz, beste dozein naziok bezalaxe, gure etorkizunak nundik nora jo behar duen, eta zenbateraino nahi degun geure buruaren nagusi bakar izatia erabakitzeko eskubia daukagu. Egia da, momentu honetan, historiko ki, bueno, edo bintzat, azken azpaldionetan, Europako historian ematen ari diren fenomenua gaur egun, Ba berareziak direlegi, egia da Eskoziakoa eta Kataluniakoa. desberdinak bien artean. Eskozian nikuzten dut era asko demokratiko batetan erresuma batuak onartu duela, Eskoziarrek izan dutela eta daukatela hemendekan aurrea ere hala nahi izan eskero, beraien etorkizuna, beraien etorkizuna erabakitzeko eskubidia, eta horretan ez da bestelako arasorik egon. Erresuma batuko horregina bera ikusi dugu ezanaz Eskoziarrak erabaki dezala, desatela. Eta, bueno, e, erabaki dute. Zubertya bertan egoteko aukera izan gendun. Soritzarrez e, ba, esetzak irabazizun erreferendumian, baina bintzat e, erabakitzeko eskubide demokratikoaren ariketa praktikoa egin da dela hilabete terdi ezkais, gure Europa aurreratu honen barruan. Kataluniakua hanpeste kontu bada. Katalunia ere noski herri bada. E, ez daukat bere buruaren jabe izan nahi duela, gertatzen da Katalunia ez dagoela erresuma batuan, baizik eta Espainian eta Espainia, baez dalaera bat berdina. Espainian orain artean horrelako e, planteamentuak egin diren bakoitzean eta hemen bertan ere, hemen barkatu, e, Euskalerkidegoan, Euskadi Hego, Euskadin egin genduen Bainda, la urte batzuk, 2008-2022 estatutu berriarekin, 2008-ko konsulta alegearen saiakerarekin eta beti erantzuna berdina da, ukazioa, jazarpena, eseskoa. Eta Kataluniarekin hori gertatu da. Katalunya saiatu da, eta saiatzen ari da. Artur Maz, Espainiarekin, nola baiteko negoziak eta bat planteatzen, esin da. Orain ertian esin Eta beraz, eh, herria aurretik, dijoanez Katalunian, politikaren aurretik, aintzindaritza markatuz, ba alde bakarreko bideari hasiera eman diote, bide malkartsua, ezzat bat ere erraza iruditzen, munduko zuerterik onena opadiet, eta ikuskizun da zer gertatuko dan, baina oso, oso egoera interesantia deritzatu. Eta euskal Eta euskal herrian, hemen aurrea zer, Euskal Herrian lehen aipatu dut oso gainetik, saiakera ba, batzuk egin izan dituguez Euskal Herrio zuan. Bai Euskal Herriko biztanleriarren zatirik handiena bizi eremuan zen gutako denok dakigu, hiru ba, eremu desberinetan banatuta gaudela eta hori gutxi balitz, bi Estatu ezberdinen menpeko eta gainera hori gutxi balitz. Beharboa da Europa osoan dauden Estatu jakobinista edo zentralistenak izan daitezkeenen menpeko. Azike, arazo, komplikatu adaukagu. E, Azken hamarkadetan amarkadetan em, ikusi duguna da abertzalean arteko batasunik ez dela eman. Alderantziz, abertzale diren bi sensibilitatean arteko talka, nabarmena eman dela batzuk, eusker abertzaleak, borka desberdinen, estrategia konbinatuari ekin zion, militarra, politikoa. Eta alderdi heltzaleak berriz, ba, bueno, e, abertzaletasun demokratikoaren hildoari eta tradizioari heldu izan dio. Eta horrek ez du bakarikan beekri ba, bueno, estrategia militarretik ondorio otatzen diren ondorio negargarrienak izan behar nuan eta ondo. baizig eta baita ezker aberzaalearen ikuspegitik ba, guz eraikitzen saiatu garen eredu instituzionalaren deslegitimazioa sistematikoa. Bide honetan, orain artian gauza bakarra gertatu da eta oso garrantzizkoa baina bakarra markatu duen aldaketa bat, eta izan da, horren hiru bat urte etak ba, armak utzi zituela. Aldaketa oso importantea, baina aldaketa bakarra. Eta, bueno, ez behar bada bakarra, komenientziaz, e, A estrategia será ginkortasunez seguruenik valorazio etiko batengatik baino gehiago, mm. ba eskerabertsaleak bide politiko eta demokratiko soilei ekin die. Beraz, momentu honetan, eh, ba gaude bide berri bat asteko moduan, baina asteko diotenean hala ere denporaren beharretan. Ze eguna balio da pasa eta bizi izan ditugunak, pasa eta bizi eta gero, ezkerra bertzaleak orain, ez atia, orain eta ez bihar baizik eta gaur da momentua. Gaur izan daiteke momentua bide berri bati ekiteko. Baina bide hori, seguruenik, ba luzexamarra ere izan daiteke. Eze politikoki abertzale garen honen artean, e, garen artean gauza asko dagoentzeko. Eta horien artean funtsesko dena da gutxieneko elkar begirune bat lortzia, elkar lanerako, zen, ez politika intzindari zanber duelako naitana ez, adibidez Katalunian ez da hori gertatzen, baina bai Euskal Herrian alderdi politikoak irudikatzen dutelako oso ondo irudikatu izan dutelako jarrera politikoa jendeak biziduen oroar, eta jendeak proeitu amankomun bati atxiki mendua dirase behar badio banola bait eh, tradizio politiko bi hoien arteko harremanak nun hobetoa obetu badu, ez? Eta nik gustatzen hori lortuta, ba, ba bide politxa daukagule egiteko. Eta bai. Bai, da, gero non mekanikan, ba, beste txanda batean saiatuko naiz, 5 minutu baina askoz gehiago luzatu nahi zelakoan nago markatu. <laughs> bai, Brisiningila berandua go eta Prischeki obetseko eta elkarlana antzinarazteko zer izan ditaiken ere barnatuko dugu, beran Karmelo landa segidezago zure ikus E, ala, gai horiek begira, zu ere izan zira eurodeputatua, Europa ere lagungarri zaiten aldotudea, eskoalerian berian, ikusten duzu, izan diren prozesu horiek katalunian, eskozian, lagungarriak diren, eta hortik segitzen aldugunez? Bai, da, sore baimenaz, egona izontzuten egon lehen e, itzaldiak eta mainguruak, Eta zure bai menaz, e, bueno, batetik e, balorazio oso ona nuke hemen entzundakoaz, e, bai Masia Sirakasleak eta bai Ionin narritu gemandako itzaldiak eta gero izan diren e, inguruak Eskozia eta Kataluniari buruz. Eta hortik hasiko naiz, bueno, nik uste dut e, Euskaldunok, Euskaldun guztiok ikusi behar une eta aukera aparta daukagula orain eta esango nuke azteko Europan, gure erabakitzeko eskubidea plasaratzeko eta gauzatzeko eta alferrik, ez alferrik, ezta. Nikuste ez dela oraingo kontua egi esan lehen aipatu da, lehen mundu gerra ta bigarren mundu gerraren ondoren ere izan ziren halako uin batzuk, ugolde batzuk estatu berriak sortu ziren dabar. Gerora beste ugolde bat izan zen eh Soviet Batasunaren erorketaren ondoren, hainbat estatu sortu ziren, batez ere laro eta beratzi, laro maika bitarte horretan. Baina, gerora, nik azpe nahiko nuke izan direla ere beste prozesu batzuk agian oihartzen horren ahondia izan estutenak, emogundu mailan baina e, ekarpen interesgarriak dauzkatena guretzak. Irlandakoa kasurako, grau, Irlandakoa itsegin izan da asko, bat, gatazkaren konponbideaz, e, arma usteaz, eta barda. behar bada ez da horren beste esagutzen, ba, laro eta maz eh Bariku Santua aditutako e, Ostrial Santua aditutako akordioi eta hartu ziren beste hainbat eh bide bide politiko demokratikoak Irlandaren batasuna lortzeko. Irlanda ere sakabanatua dago, Irlanda ere erdibitua dago dakizuen bezala, ezta. Da? Ohigarren mendearen hasieratik, bueno, ba, arietan, badaude, e, garapen puntu batzuk oso interesgarriak modu politiko demokratikoan Irlandaren irlaren batasuna gauzatzeko Irla osoarena, eh, bueno, erabaki, gehiengoaren erabakiz lehenengo Ipar Irlandan, da gero Irla osoan, ez da? Eta hor daude bestea beste beste puntu batzuk bizik interesgarriak. Eze baterako, eh, edozein Irlandar, eta Irlako edozein tokitan bizi dela ere, onartua izaten da Irlandar bezala. Eta adibidez pasaportea dauka, pasaporte Irlandarra leskura dezake, bardin, E, sei Seik ondatu tanbizibada, iparraldean, edota errepublikan, ez da. Kao, alako gauza, praktikoa dira, eta nik bide zehatza direla, eta ikusten da hor beraz, e, bueno, nazioen onarpena, de facto, eta o, nazio horiei bide bat ematea demokratikoa eta politikoa, ba, Europan e, zabali dagoen prozesua dara. Baina, are gehiago, azken aldi honetan, Eta bereziki hemen aipatu diren, da dabeinda berria aipatu diren Eskozia, Katalunia, baina ez bakarrik, hor dago ere Flandria, esate baterako ez da, edota Euskal Herriaren kasua, banik uste markatzen dutela, ondo esan den bezala beste uin bat. Bueno, gaia ez berria Europan, Europar batasunak jarraitu egiten du ez bakarrik gatazka izan delako hemen, baita ere, kontzientzia badago lako, Estaturi gabeko nazioak hemen garela, eta nazio horiei irten bide batean behar zaiela. Europar Parlamentoan esatua ia duela, hogei urten iogoratzen ez, Kili ba, kililitxostena edo bonestu fenbertxostena, eta alako txostenek autodeterminazio eskubidearen gaia plazaratu zuten, gero ez zuten aurrelegi, mahi hor zeuden, hor dago subsidiaritate printzipioa esan nahi dut, Orain dela unea eta Europan bertan ere badela aspalditik, instituzioetan bertan ere bai, badela kezka eta badela gai hau e, bere dimensio demokratiko-politikoan tratatzeko e, bide batzuk badira. Beste gauza bada, lortzen dugun garatzea hala ez. Bueno Gero, hor daude, urbil-urbil, Eskoziako eta Kataluniako gai hau biatratatu izan dira hemen, baina bi, nik bai nahiko nuke ekarri Euskal Herri duntz, Prozesu horietako bakoitza zer dakarren, ze onura dauka, ze nik uste, bietatik datozela onurak Euskal Herrira. Ze onura dauka Eskoziak guretzako, Euskal Herrira begira. Ba begira, e, estatuaten barruan den nazio bat, Eskozia, ba, bere kabuz erabakia hartu eta independenziarako bidea egiteko aukeran izan dela. Eztu du azken urratzen man, e, ezetza du hor, galiendu da ezetza, baina bide hori zabalidago eta hori, Hemen ere baliagarria da eta hori akordioaren bidez egin dutela. Kataluniak zero onura dakar, nik ustea agian e, egoeraren hurbiltasuna e, ondiagoa da gurea Kataluniarekiko zergatik. Hor ba, ere, noski, Kataluniak frogatu du lehenengo Eskoziakoa ez dela saluespen izan. Hau da, Eskozian planteatu dela, Katalunian ere planteatu dela berriro, eta beraz Euskal Herrian ere hori bera hor dagoela. E, beraz legitimazioa berpiztu du Kataluniak. Eh, ez da kasu bakarra Eskozia, Kataluniare bada, eta Euskal Herria beraz izango da. Baina hor, diferentzia ikaragarri izan da, estatuaren jarrera, lehen astertu dugu. Klaro, baina estatuaren jarrera ezkorra edo itxiaren aurrean, Kataluniak bide bat saiatu du. Danik uste, ari dala saiatzen seriozki bide bat. Eta da, bide konbinatu bat, herritarren aktibazioa, hau da, gizarte zibila deitzen den eh, guzti horren aktibazioa, eta aktibazio hori erabatekoa gainera. Eta gainera gizarte horrek, eh, erritarren aktibazio horrek, bai erakundeekin, da bai alderdiekin lortu duen nola baiteko horreka. Lehenengo, izan duen eragina, erakundeetan eta alderdi politikoetan, Kataluniakoetan, eta gero nola adostasun maila, prozesu hori, eh, konpasean eta horrekan eramateko. Nik hortik ikas dezakegula Euskaldunok ere bai. Eta gero eman diren pausuak, mobilizazioa, eh, akordioak instituzioetan, parlamentutan, eta esango nuke oraindik hor abian da baina legetasun propio bat garatzeko saioa. Eta legetasun horrek ja berez daukan nazio izaera iza daukan legitimazioa, eskoziak eta beste prozesuak ematen diguten legitimazioa, lege propio bihurtzeko saio bat dago hor. Danik uste orain ere hor dela, baina oso, oso interesgarria dela. Hau da, Espainiako legeak bidea izten badute, legetasun propio batek, legitimazio propioa garatzen du lege moduan, eta nola gauzatzen da hori, behar bada desobedientzia zibila ipatu da hemen, ikusiko dugu, eta horrek, segarapen daukan, baina hor bide badago gukere adi-adi begiratu behar duguna, ez da. Eta azkenik Euskal Herrian zer, eta ze baldin gaude, bueno, Bistanda, baldintzak oso desberdina direla, egoera diferentetan gaude, baina aurreko ondorioek balio diguten eurri batean. Hau da, Europan den uin hori, da nazioak estatu bihurtzeko bide hori, legitimoa dela, esaten denean eskoziarako, kataluñarako, biztanda, euskal herrerako ere, legitimoa dela, ez da. Claro, biztanda ere, hemen aurrean edo gainean ditugun estatuak ez daukatela jarrera erraza. Bueno, baina Kataluniatek ikasi dugun bezala eta idea honekin amaituko du momentuz nik hemen ere herriaren aktibazioa eta hori ere gure eskudagoela nola baitezan edo batera jokatu behar dugula eh? horren kontzientzia hartzea eta herriaktibazio hori indar bihurtzea ba nik saiatzen zaiatzen ari garen zerbait dela eta egingo dugula nibaik horra nahi zentzu horretan parkatu amaitu ide batekin ez dut egokia denita ni behintzate naiz etorriko abertzalen arteko talkak hemen ordeskatzera ta ez dut utzte hori dela e, gaurko gaia nik uste dut gehiago dala irakaspen baikorrak hartu beste herrietatik eta guk ere ikusi batez ere herria aktivazioa nola egin daiteken Batasunean da batasuna non, ba, erabakitzeko eskubilearen inguruan. Nik hori dala ardatz estrategikoa. Gero alderdi bakoitza bere proposamenak izango ditu, baina ez gatoz horren inguruko talka egitera ona. Ni bentsatez, eh? nik uste dut etorri behar dugula. Euskaldunok non hai bizigaren ere, lapurdin din bizigarela, bizkaia bizigarela, gure artean zer dago eh, legitimoa, zer dago bateragarria, da zer dago etorkizunera begiratzen duena. Nik uste erabakitzeko eskubilearen inguruan erriaktibazioa egitea. Patxi Zabaleta. Hor dion, Patxi Zabaleta. Gaiari buruz, Magatzaldeon. Magatzaldeon. Nik e, nafarratik nator, natorrelarik azpimarratzen asinenuke asine gauza bat, eta da autodeterminazio eskubidea, erabakitzeko eskubidea, ez dela soilik eta bakarrik abertzale ontzat. Baizik baita ere, Abersale es direnenentzat, abersale guztientzat. Eta dela gainera, azkeneko indarra eta azkeneko heldulekua gure eskubideak defendatzeko, eskubide kolektiboak herri bezala ditugunak. Askotan ehitzegin izan dugu konstituzioan ere hor daude, estatutuetan aipatzen dira, egualdeko bi estatutuetan aipatzen dira eskubide historikoak. Eskubide historikoen gaurkotze demokratikoa Soilik eh, ongi aztertzen baldin bada, erabakitzeko eskubidearen bitartez egin daiteke. Eta eskubide historiko horiek gaurkotzen diren neurrian, erabakitze eskubidearen bermea eta galbaia behar dute eh, iraunkor izateko eta tinko izateko. Eskoziak eman du eh, independentziaren azken aurreko urratsa Ez da azkenekoa, ez irabazi zuelako, baina horain galdegai dago ia bretainako e, erresumak, ia bretainako estatuak beteko aldituen agindutako guziak ezetzak irabazi zezan. Eta hori oso kinkalarrian jartzen ari da eta horren aurka Eskoziarrek badaukate eskubide bat eta da erabakitzeko eskubidea. Baiezko boska eman zutenek oso pozik zeu dela, eta ezesko boska eman zutenek kezkatuta zeu dela, esan zidan, orain dela egun batzuk, lehenago hitz egin dizuen Xavier Solanok eta pentsatzekoa dela idurituzitzen. Hemen berriz, Eskozia neretzat duintasunari dago kionez, Eskoziako bezain duina izan duda Katalo Kataluniako politikoki duina izan du da, Kataloinako aleginan. Eta horretan ere, egondu dira, abertzaleak, eta abertzale bezala agertzen ez den, indar politiko bat baita ere, izu be, hor egondu da. Eta gainera, hori iduritzen zait, guztiz garrantzitsua horrek berak jarri duelako egoera guztiz, zailean, alderdi sozialistako taldea, besteak beste, alderdi sozialistakoek galdera bat egin behar diotelako beren buruari, kameronek erantzun zuena, autodeterminazioa eskubide demokratikoa alda, kameronek erantzun zion, baietz. Eta e, Kataluniako alderdi sozialistako askok abertzaleak izan gabe ere, erantzuten diote, baietz. Eta erabakitzeko es, e, e, e, e, eskubideari dagokionez, eta oro har abertzaletasuna guztien, eta bereziki euskal abertzaletasunaren, E, etorkizunari dagokionez, zalantzarik abe hori da eztabaida nagusia. Ia, noiz aurreratzen dugun e, erabakitzeko eskubidea, eskubide demokratikoa dela, giza nortasunari dagokiona dela, ez dela bakarrik kolektiboarena, baizik baita ere persona eta herritar bakoitzarena dela, eta neurri horretan irabazi daitekena. Egia esateko, Ez da, ez, da e, ez dugu bizipen baikorrik, arlo honetan, hain zuzen ere, ibarretxeren e, plana zela eta e, bai e, e, kongresuan eseskoa eman zitzaionean, atea zitzaionean, Estrasburgoko epaitegira jogen nuen, alde batetik, Euskoalderdi jeltzailiak bestalde batetik Euskoalkartasunak eta bestalde batetik haralarrek. Irurok jogen nuen bakoitzak bere aldetik. Iru, elegite aurkeztu ziren, eta iruetan, jakina berdinak ziren, iruetan eseskoa eman zitzaigun. Beraz, e, orain dikan egiteke dago hor e, e, zeredin haundi bat. Baina baita ere, eta bukatzera no honekin, ezindugu aztu e, Espainiako estaduaren e, ba, orain jarrera guztiz antidemokratikoa gaur egungo inkisiziora jodu fiskalzara, eta fiskalzak, garai bateko inkisizioaren antzera kriminalizatu egin du ariketa guztiz demokratikoa izan du dena eta zalantzarikabe baita ere horrekin estali egin nahi dute itxi egin nahi dituzte aterapide guztiak baina gertatu liteke atzo bertan, Nafarroan gertatu zen bezala estanda politiko bat izatea. Atzoko estanda izan du zen inkesta mailan. Eh? Inkesta mailak izaten du eragin mugatua, baina eragina, eragin guztiz garrantzitsua. Eta atzoko inkesta horretan dauden bi erantzun, hainei aipatuak izan ez direnak e, e, ba, onera ekarriz bukatuko dut, bi e, galdera hoietan, Nafarroan gehiengoa ez abertzalea dela esan oi dugu beti. Galdera bat zen, ia, Nafarroa eta Euskal Herkidego Autonomoa elkartzearen alde zegoen edo ez, galdezen zitzaiona, eta erantzunak izan du ziren ezkoa, hogeita amaika. Eta besteak, ba, ez edo ez dut erantzunai, edo ez dakit. Hogeita amaika, bai Abertzaleok, E, e, Euskal Herria Bilduk eunetatik hogeita bat eta geroa baik eunetatik sortzi ez ditugu enbeste boska eh? eunetatik hogeita maika baina gero bat zegoen beste bigarren galdera bat eta bigarren galdera zen Euskal Herkidu Gautonomaren eta Nafarroaren arteko elkarlan iraunkorraren alde zaude ala ez eta horretan e, Nafarren irurogeita marrek irurogeita marrek erantzun du baietz Eta soilik amabostek erantzun du ezetz. Beraz aldaketa izugarri sakona da, aldaketa estanda bat da, eta aldaketa hori ez du fiskaltzak edo gaurko inkisizioa geldituko nafarroan, eta ez da ere egitenari direna Europako nazioa undi aden, Katalunian, horain e, artean. Miner eskerak, lutari gabe hori ogekin lotura ere egin endugu bigarren galdearekin, Alain Riar, lehen itzuli horren bukatzeko zudehiditzia? Esker, uh, lenik uh, eskualaz uh, antoletzeleak uh, eskerzeko. Eh, importanta baita uh, uste dut alako debatiak izaitia eta, eta debati horiek fakultatean, baihoneko fakultatean, eh, baihoneko fakultateko ateak idekik. Euh, auto détermination eta buru jabez aipeciko biztanena eskolunen hartian eta baita ere euh, eskosiako eta eta ordezkariekin hori uh, sinest uh, placer grand débat uh, gai hemen ordien uh, ce que je voudrais dire uh, vu de ce de ce coin du pays basque uh, de la plus petite uh, partie du uh, du pays basque c'est que cet exemple uh, Euh, écossais et euh, et, et catalan être euh, voilà être être générateur de 2 de, d'espoir de, pour tous ceux qui sont euh, engagés dans euh, dans cette démarche euh, voilà de, de respect pour nous puisque pour l'instant nous sommes qu'à cette à cette marche là en pays basque nord de, de respect de ceux de ce droit à dans l'autoté de détermination dans dans dont on se demande si c'est un droit oui c'est c'est en euh, droitit et et euh, Et donc ces, ces deux démarches importantes, même si elles sont euh, euh, différentes dans la forme, euh, l'une euh, légale ou officielle, hein, en faisant attention aux, aux termes que l'on utilise, et, euh, et, et l'autre euh, moins officielle en tout cas, les, les deux, et on a utilisé ce terme, les deux sont légitimes. Et, et, et comme le sont euh, les démarches euh, des peuples qui veulent euh, décider sur leur pays s'organiser proposer des politiques euh, publiques euh, quel que soit le territoire sur lequel euh, sur lequels ces peuples euh, vivent et, et c'est bien euh, cela que voilà qu'il qu faut retenir de ces de ces démarches là et bien sûr c'est c'est un encouragement parce que au delà de ceux de ce droit à l'autodétermination que l'on que, que l'on défend chacun en fonction de notre de notre contexte les, les, les catalans et les, et les écossais euh, et l'autre mét et l'autre message que l'on n'a pas qu n'a peut-être pas euh, souligné euh, c'est que au delà de euh, des îles parce que la france a tendance à dire que l'autodétermination euh, peut s'appliquer en, en, en nouvelle calédonie mais mais oublie de, de dire comme euh, l'état espagnol que ce droit d'autodétermination s'applique également dans la vieille europe alors je sais pas si les écossais font partie de la vieille europe en tout cas ils font partie de cette de cet ensemble là et, et pour nous hein, pour tous ceux qui euh, habitons sur ce sur ce territoire c'est un encouragement très important et, et et des ouvertures et des ouvertures très fortes dont il faut dont il faut profiter euh, nous sommes dans des situations différentes Euh, et, et chacun doit tenir de compte de son contexte. Mais par contre, il, nous devons pouvoir, et ces colloques participent à cela, euh, des institutions comme l'Europe euh, On y, on y parlera tout à l'heure, peuvent permettre également cela à, à, des, à des peuples qui sont minoritaires ou, ou ceux qui l'étaient qui sont devenus majoritaires et qui ont accédé à l'indépendance ou à une autonomie plus forte. Voilà, ensemble, ces peuples-là peuvent permettre à d'autres de, de grandir. Et je pense que ça, c'est c'est un des points importants et, et les colloques, comme aujourd'hui, le le permettent. Il me semble que les réalités... moi si Je devais résumer la situation en le regardant, bien sûr, du, du côté du, du, du, du Pays basque nord, c'est-à-dire du du labour de la Soule et de la Basse-Navarre. Je dirais que dans cette marche vers l'autodétermination, je vois je, je vois trois marches, hein, les trois marches d'un escabeau. Et que peut-être euh, notre partie du Pays basque n'a pas encore accédé à la première marche, qu'il est là dans, dans, dans, dans l'expression du droit à l'autodétermination. Et que ce combat là est long il prendra du temps il prend du temps mais mais que il avance grâce aux acteurs locaux qui qui s'y investissent et grâce à ceux qui dans les autres régions et les autres peuples qui le font avancer à leur façon et bien sûr en fonction de leur de leurs objectifs alors après la deuxième marche pour moi c'est par rapport bien sûr à la situation locale c'est c'est d'arriver à une collectivité Euh, territoriales spécifique et qui reconnaissent le d'abord le territoire bien sûr qui ait des compétences qui ait des ressources et qui est l'expression du, du, du suffrage universel voilà donc cette marche là que, que nous n'avons pas ici en pi parce que nord qui est pour moi me semble-t-il la, la première marche sur laquelle nous devons nous devons, euh, euh, nous de, nous devons euh, grimper pour pouvoir avancer la deuxième marche pour moi c'est l'autonomie c'est arrivé à un statut d'autonomie qui au-delà des, des compétences que l'on a pu se donner dans le cadre d'une d'une institution spécifique donne des pouvoirs euh, de fiscalité plus importants, des pouvoirs de légiférer donc de, de voilà de, de sur le plan des des, des des lois de le pouvoir de légiférer. Donc la deuxième marche pour moi c'est si y a, si y a un statut qui euh, qui qui est important pour me semble-t-il tous les peuples qui sont qui sont euh, qui sont impliqués dans cette euh, dans cette démarche là euh, c'est bien le c'est bien le, le, le statut d'autonomie et, et et la dernière marche mais je, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut l'avoir c'est c'est bien sûr euh, l'indépendance ou ou un statut d'état ou d'état associé et peut-être d'autres formules qui restent euh, à, à inventer parce que c'est les hommes et les femmes qui doivent euh, qui doivent les les, les créer. Alors euh, Bien sûr ces exemples sont, sont, sont, sont significatifs et doivent nous aider et, et, et personnellement euh, ils il nous aident à, à mieux nous positionner chacun dans nos, euh, chacun avec nos, nos, nos spécificités. Euh, ici en Eparaldé euh, d'abord cette, cette première marche c'est d'arriver bien sûr à, à une institution euh, qui, euh, qui reprennentnne des, des compétences essentielles. Euh, tout à l'heure, vous euh, vous parliez de, de, de, de la compétence des déchets, mais j'y vois des compétences autour de la langue et de la culture, des transports, de l'économie, euh, des compétences de sur le, sur le logement, c'est-à-dire euh, les attentes de nos concitoyens. Et j'ai bien aimé ce que euh, ce qu'a dit l'interlocuteur euh, euh, écossais. À la fois, il faut bien sûr mettre euh, en place et, et, et appliquer le, le droit d'autodétermination en mettant des institutions qui peuvent mettre en place des politiques publiques et que les deux sont liés et qu'un engagement politique c'est pas simplement euh, euh, la revendication d'un droit à l'autotermination même si c'est un droit euh, fondamental et, et, et de base hein, que doivent euh, qui, qui doit s'exprimer sur sur tous les coins de, de la planète mais ensuite bien sûr notre devoir quand on est impliqué dans la euh, dans l'action politique c'est de mettre en place des, des politiques publiques Et me semble-t-il, à l'intérieur de ces politiques publiques, celles qui permettent dans une collectivité à, à des hommes et des femmes qui, qui, qui ne pourraient pas trouver leur place dans la société, de rétablir de rétablir ces déséquilibres euh, que l'action naturelle ou, ou l'économie euh, ferait mettre au bord, au bord au bord du chemin. Et c'est valable pour les hommes et les femmes, et c'est valable aussi pour, euh, pour pour les territoires. Et nos collectivités euh, sont faites pour ça. Donc moi, je lis très fortement... Euh, et, je, et je pense qu'on est euh, on est on se rejoint là, là, là, là dessus il faut arriver à en mettre de façon dans un même ensemble ce droit à l'autodétermination de euh, des peuples et les politiques publiques bien sûr euh, qui sont euh, destinés pour nos concitoyens les hommes et les femmes en fait que nous euh, que nous représentons et qui doivent s'impliquer l'autre euh, l'autre l'autre expression très importante c'est que euh, ces deux peuples ont donné de façon différente mais pour moi c'est la même chose ils ont donné euh, la voix à leur peuple voilà ils leur ont dit euh, bon nous on pense qu'il faut aller vers ça mais euh, ils ont donné le, la voix à leur peuple donc les catalans se sont exprimés même si c'est pas officiel mais c'est légitime hein, et j'accorde la même légitimité à l'expression du, euh, du du peuple catalan qu'à celui euh, du peuple écossais et les deux, et les deux me semble-t-il, doivent nourrir notre construction en en, en en pays basque pays basque nord bien sûr et pays basque sud mais on y reviendra comment de façon globale on peut retrouver cette cette idée de de nation et de et de peuple basque qui, qui se construit bah les quoi ederki pasa tu dikustuberaz ala au da aipatu duzun bezala seiparraldea diferente ada esta eskalerki degoa et esta eskalerki degoa esta argunt eh, naforoa Entitate, e, iru entitate, hiru errealitate politiko, eta e, ez berdinak diren. Akorduan, e, berdin e, nahi nuke eta e, Nafar hau berriz ere e, galdetu, beraz, e, batxin, nola ikusten duzu, beraz, E, mezuan, ze mezua e, zabal daiteken, ze estrategia izan daiteken. ezin da izan nikuste, edo hau da galdera bederen, euskal Erkidegoan eta nordaki ere, euskal Erkiduak Bizkaian eta Gipuzkoan berdin diferentea da ere, araban e, baino, gero nafargoa dugu eta anairiartek errantuen bezala seba, iparraldea dugu orduan mezu ezberdinak, estrategi ezberdinak, baina azkenian, helburu e, bera Euskal Herriak, e, eta nik esanenuke, zoritxarrez, ez dugu erakunde politiko aman komunik. E, izan du dugu, ba, historian zehar, e, Nafarroako erresuma, alako erreferentzia bat bezela, gara ezberdinetan, modu ezberdinean, eta izan du dira baita ere beste alegin politiko batzuk Eta horretaz, ba, aipatu beharko genuke, adibide bezala hogeita hamaikako, mila bederazirunda hogeita hamaikako, lau herrialdeen estatutoa legina, e, izan duzela gauza bat, ba, atera izan zitekena, baina etzen aurrera joan. Gaur egun, esan beharra dago, aitortu beharra dago, egoera administratibo ez berdinean gaudela, alde batetik iparraldea, eta beste alde batetik, ba, Euskal Herkidego Autonomua eta Nafarroa bi estatutu ezberdinetan antzekoak dira, baina ezberdinekin eh, bakoitza. Baina hori garrantzitsua izanik, ez da garrantzitsuena. Hori ez da garrantzitsuena. Garrantzitsuena da gizartea. Gizarteak zer nahi duen, zer eh, indar korrelazio dagoen, zer eh, eh, aukeratzen duen. Esan dut, hasieran, Lendabiziko ideia bezala, erabakitzeko eskubidea da autodeterminazioa abertzale hoi eta abertzale ez direnei dagokigula. Eta gizartean, esate eh, baterako Nafarroako gizartean, eta atzoko eguna horretaz ba, mugarri bat bezala da, eh, badaude, badaude, pentsakera, guztiz ezberdinak eh, dutenak, jarrera ezberdinak dutenak, ez bakarrik, ideologia mailan edo erlijio mailan edo iskunza mailan baizik baita ere, baiz, baita ere nortasun politikoari dagokionez. Nafarroan e, badira espainolak direla esaten dutenak, Nafarrak direla esaten dutenak Nafar hutsak, es espainolak direla esaten dutenak eta ez gutxi, ba bagara euskaldun eta Nafarrak gara esaten dugunak, badira bestelako persona batzuk ere Baina guzti hori horrela izanik, denok esaten dugu Nafarrak garela. Nafartasuna, nafartasuna sustrai oso aman komuna eta gehiengo oso haundi batek onartua daukena da. Beraz, Euskala bertzale demokratikoak izanik, Nafarroan esan behar dugu, Nafarroa erabaki esparrua dela eta Nafarroak behar duela bere erritmoa, bere abia puntua badauka, eta zalantzarekabe egin behar du bere bidea. Abertzale bezala saiatu behar dugu hori izan dedin albada sinkronikoa, aldi berekoa, eta albada baita ere elkar lanea, lanaren bitartez uztartua Euskal Erkidego Autonomoko bilakaerarekin, eta alde neinean baita ere e, iparaldearekin. Zuka bia iru, iru maila bezala esan dituzu alen, esan dituzu lendabiziko maila horretan ere, baleudeke hainbeste lan esparru elkarrekin aurrera, aurrera bideak egiteko, hizkuntzari, kulturari, hezkuntzari, ikerketari,dagokionez eta beste hainbeste arlotan. Lendabiziko mailan. Autonomia baino lehenagoko elkarketa horren mailan. Eta zerresanik ez, Euskal erkideko autonomoari dagokionez eta gainera orain eta gainera orain, atzoko bi galdera hoien erantzuna kontuan edukitzen baldin badugu, Nafarroako gizarteak eta ziur nago Euskal Herkidego Autonomoak are gehiago, elkarlanerako prestutasuna azaltzen dute. Hori da politikoki eman behar den lendabiziko erantzuna. Zeren, momentu honetan, Nafarroak eta Euskal Herkidego Autonomoak egiten dituzten hitzarmen e, bakar-bakar-bakar-bakarrak, gezurra badirudi ere dira, Zubi e, bat egin behar dutenean, zubiak ba, bi aldetatik parean egiteko. Eh? Baina hori bakarrik, eta besterik ez dago. Eta bukatzeko, bukatzeko, e, aipatuko nuke, atzoko e, estanda horretan, inkesta horren estanda horretan, e, baedagoela ere izugarrizko inkognita haundi bat. Eta inkognita haundi horrek baditu bere, Nola baita esateko aktiboak eta pasiboak. Eta da, Podemos alderdiaren e, e, agertzea nafarroan. Lehen da bizikoindar politiko bezala. Hemen sortzi parlamentariorekin. Lehenago upenek zituen emeretzi gesten da e, e, sortzira. Eta ateratzen da hutsetik Hemen sortzira ino, eta... Datuak ikusi ezkerro emeretzi dagozkio, upeidek ez duelako eunetatik irua lortzen, emeretzi dagozkio Podemosi. Zer eginen du Podemosik? Podemosik hori da, inkognita. Badauzkagu, orain arte bi erantzun. Erantzun bat, Pablo Iglesiasek berak mandakoa, Kataluniari buruz esan zuenean, nor naiz ni katalandarrek erabakitzen duten ukatzeko. Baina badaude beste erantzun bat, batzuk monedero izeneko buruzagi batek emandakoak aberzaletasuna bigarren mailako arazoak direla eta e, gutxi gutxiespenez e, e, esandakoak. Hori da e, e, beraz dagoen inkognita, Baina baita ere badago erronka bat. Beste asko bezala podemos honetan nabarituko da. Podemosen demokrazia ikusiko da erabaki eskubideari buruz zer jarrera hartzen duen. Artzen badu erabaki eskubidearen kontrako jarrera Podemosek. Ez da luzaroan alderdi demokratikoa izanen eta murgilduko da zanpatuta estaduaren atzaparren eta atzaparroiek inkisizio kutsua dutela esan dutelena go eraginaren azpian. Hori da, seguraski inkognita horrek aurrean dauka daukan erronka. Bueno, ez ditugu momentu e, itxusiaak bizi e, Nafarroan ikusi ezkero, upenek egin duena, izan du dituen jarrerak Eus, euskararekiko euskaldunguekiko aberzaletasunarekikota guzti hori eta atzo zeuzkaten aurpegiak ikusita, herritarrek buelta eman diote eta emango diote egoerari nik uste dut beti gizartea partiduok baino askozzerera aurrerago joaten dela Katalunia da adibide nagusia. Eta Juango da eta Soriones. Nafaratik Euskal eh, Erkireg gora berriz ere izulzen gera, han steke eh, egan eh, bezala, jadanik eh, bigarren maila honetan zaudete ja Spari. Bizkaian eh, aspallitikan eta Nafarroan bezala kontzertuak dituzue zergaga ere altzatzen dituzue, eh, autonomia zabal bat. Eh, Baan eh, bere kasik mugaraino eh, iritsirena hanintzen eh, aburu zoruan, Han, euskal erkidegoan ere mezu ezberdin bat helburu bera eta euskal erkidegoaren barruan ere mezu ezberdinak edo nola Euskal erkidegoaren barruan eh, lurraldez lurralde ezenaidezu esunik esan, esango nuke nik es nuke erkidegoa lurralde sujeito politiko izango liazken lurraldetan banatuko. nik uzten da gauden bezela banatuta nahikoa banatuta ba gaudela pentsatzen detena da, ez pentsatu behitzik eta ikusten dena da, han ere, ba, aukera politiko oso desberdinak daudela. Eta oroar, ba, daudela abertzale diren aukera politikoak, eta abertzale, bere burua, abertzale ez diren hartzen duten aukera politikoak, berez aukera politiko konstituzionalista edo besterigabe espainolista direnak. Habe, e, ernik hemen esango nuke konturatzen ari garen ez mm, inkognita asko dauzkagula, eta aurretik handa bidea ez dela errasa. E, eremu bakoitzak, lurralde bakoitzak bere bideari ekin behar dio, baina hemen denon artean adostu beharra daukaguna da estrategia bakar bat, denbora desberdinetan gauzatzen joango dena. Batzuek egiteke dabukaten bidea hemen iparraldean, e, demagun, ba beste batzuena baino teorian bentsat luzeagoa izan daiteke. Eh, Iriartek aipatu ditu, eh desberdinak edo Urratz desberdinak horrena kolektibitatearen lorpena, lorpena hundi bat izango litzateke gauzak nola daudenik bezala ikusita. Hori bain lortu eta gero, ba, eskumenez betetako, benetako eh, autonomia bat izatia egunerokotasunak markatzen dituen politikak eta jendeak egunerokotasunean dauzkan beharrei behar bada, behar bezela, erantsuteko baliogar izango litzakena eta hirugarrengo elmuga bezala, ba, behin, eh, autodeterminazioaren erabakitzeko eskubidearen eskutik, ba, independentzia lortzea da, bueno, Ba, nahiko gen dukeena asko, ez da. Nafarroaren nazabaletak e, aipatu du, eta gauza askotan berarekin ados nago nola ez. Baina badaude komplikazio nabarmenetatik aretago beste gauza batzuk, batzutan nere irudiko e, saltatu bezala egiten ditugunak. Erabakitzeko eskubidea, degu aldarri era eskubidea delako herri betzela gauzatzeko daukagun tresna demokratikoa autodeterminazio eskubidea. E, beste nazio batzuentzat baliogarri dena zergatik ez gurerako? Noski baiet, baita, gurerako ere. Baina autodeterminazio eskubidearen ariketa ariketa besterik ez da, alegia. Baldin eta lortuko bagenitu. E, Berme guztiak eta baldintza guztiak ariketa hori gauzatzeko, eta igande batean, ba, katalunian horrein dela aste gutxi eginduten bezala edo ofizialago, erreferendum bat egingo bagenu, hori erabakitzeko eskubidearen ariketa izango zen, ba, eskozian horrein dela edo pare bat hilabete ikusi dugun bezala zen. Baina horrek ez digu bermatzen, erabakitzeko eskubide horren ariketaren azken emaitza, Ba, hemen mai honetan haserita gaude nahiko genukeena nahi izango litzake nik. Alegia, ez dugu bakarrik behar erabakitzeko eskubidearen ariketaren gauzatzea, ez da laguti aizko baizik, baizik an eta bainori egin eta gero emaitza behar bezalakoa izatia. Eta sentzu honetan, e, Zabaletak aipatzen atzoko inkesta Nafarroan podemosi ematen dizkion emaitzak eta bar. Egia da nek ikusunean egia harrigarri shamarra iruditu zitzaidan, ez? Porque aldaketa erabatekoa somatzen da. Bueno, era, eh desolozgo Nafarroak aldaketa bat behar duela, <laughs> bai, behar du. Eh, nik nahiako nuke aldaketa hori abertzale ikuspegitik emango balitz, Podemosen eskutik baino. Zergatik, Podemosek eh, nun nunbait ala diote, iglesiasek askotan esan ezantzu ezak eta zagutzen dezuten Podemos Espainian erabate modan dagoen alderdi politikoa berri bada ba, herriak hitza behar duela eta erabakitzuko osku beharen alde egingo luketela. Bale, edo IZV-ek ere Katalunian hori esaten du eta ondo dago. Ariketa demokratiko bezala ez, jendeari hitza ematia eta hitz horri ez ukasiorik ematia ez ukasiorik. Baina, ere salantza ditut, lenguan monederok esan zuena entzun eta gero, ba, Ariketa hori baldin eta planteatuko balitz, ba, Podemosen indarra, e, gure bidetik joango hotelitzateken eta zentzu horretan, Ba, nik neuk nahioko nuke, eh? Nafarroan aldeketa ematekotan, beste zentzu abertzaleago batetan emango balitz. Guk erkidegoko ni lege nago gazte izen eta egia da bakuitzagauden lekuan asko baldintzatzen gaitsula, ez, eh? egun erokotasunak, eh? bueno, ba, markatzen digulako perspektiba. E, gukan lege biltzarrean ponentzia bat daukagu sabalik 2020-an gontzenaren e, antzekoa Alderdi berdinak e, eta danak, zorionez danak, demokratikoki ordezkaritza daukatenak, haidia, bueno, ba, momentu honetan ponentzia batzuk entzuten, suposatzen da handikan emaitza batzuk aterako direla, eta adostasun batzuk beharko direla, al, izan eskero adostasun zabalak, baina beti ere, ba, gehiengo, Gehiengoak markatzen dituen adostasunak dira demokrazia oinarritzen dutenak, alegia, ba, bestek, baina boto bat, gehiagok erabakitzen bakitzen du ezta. Eta hortekan aterako litzateke emaitza bat, eta maitza hori, herritarrengan ba, jarri, herritarrek boskatu desaten. Euri, ariketa hori, egintzen, 2008an, hemen aipatu da ibarretzen estatutua, hau da, Ibarretxean estatute baino, bueno, Eusko estatutu berria, aprobatu sana, Ibarretxe lehendakaria jontzan madril jera udefendatzea, eta ez dakit irakurreta daukasuten, baina benetan gure ikuspegitik, erkidegoaren ikuspegitik ba, oso testu txukuna da. Parkatu, azkarregitza egiten dute, parkatu. Oso testu txukuna da eta ez da izango erraza, testu honek gordetzen duna baino e, beste bat hobeagoa asmatzea. Horretarako politikoki adostasuna behar dugu. Politikoki adostasuna behar dugu. Honetarako edo hau baino hobea bada, pa izan dadila. Eh, Carmelo Landa aipatu du bera ez dela etorri hemen abertsaletasunen arteko talka irburu hitzegitera. Eta egia da, ba, desadostasunak eta talkak eta akaso ez direla simpatikoak egiten. Ni ere ez naiz etorri horretara, baina ez naiz ere etorri ezer riskutatzera. Eta gure ikuspegitik, ba badaka bere puntua ba imagina bat hamarkadatan zehar mm, ba guk egindako lan ez baian jarri dutenak eta hain zuzen hau landu zanian, esaten zutenak legebiltzarrean bertan ez da momentua orain ez da momentua bi an hiruan bi.000 la bi .000 boztian, orain ez da momentua esaten zuten horiek esatia orain bada momentua zergaitik eta guk esaten degulako. Ba, ez dut esaten nik orain momentua ez danik. Baina bai esaten detena da talkak kalde batera usteko ekarren arteko lankidetzarako bideari ere ekin behar diogula. Eh, ez ne esta ez hasiko eskatzen autokritika sakonak eta ez da egin nolako gausak, porque bueno, nahi, jatorra izango litzake egitea, nai ez bada egin, ez da dile egin, baina eh, gutxienez jarrera eh, aldaketa bat eta elkarren arteko konfianza minimo bat sortzeko bidea. Nik ez dakit ze aterako den ponentzia horretatik espero det zerbait ateratzia. Herria da beti ere importantiena. Herriak izango du azken hitza, baina horretaz aparte nik uste gure arteko bideo horriari lagundu egin behar diola jendeak eta jendearen borondateak. Eta bi mila lortu ez genuena, orduan ez detuzte lortu genuenik, honetan lortu beharko genduke. Eta denon, agente politiko guztien implikazioarekin, ba herria pixkat, e, aitzindaritzan jartzia. Katalunian inorren beharri gabe igusten dut, jendea, bera, jarri dela aitzindaritza horretan, gure artean behar bada ba lanketa hori egin beharko genduke. Segitzen dugu zurekin, gauza bat ere, Katalunia aipatua izan baita, okertz bainago, baina Katalanek zuzenduko naute, e, batasuna ez da beti izan ere, abertzalean artian, baina, konvergenzia behintzat e, bide laguna izan da azken urte honetan e, baita ere ba, republikarrekin, unio dirudienez piskat e, e, aparte e, gelitzen da batzutan, euskal e, herrian gauzak ere alatzen dira, ze bake prozesu batean, igual gauzak erresagoak dira, eta emeki, emeki, ba Katalunian posibletena, euskal herrian e, noiz bait posible. Izan enda, ez da gehitzuk, nore ikusten duzu? Bai, ba, egiezan enaiz etorri gaur ona konfesatzeko asmoz, baina konfesio batean godi zuet. Egiezan nahiko harritutan banagoela, eh, larun bat arratzalde batean, arratzaldeko zeiterdia pasa, da hemen, eh, baionako fakultatean, <laughs> elkartuta egotea, eta egiezan han... Eh, Bueno, Bilbo kota fakultatekoi, astelenean esplikatuko diet, hemen izan nahizela, larun batea ratzalde batean, einbeste beste jenterekin hemen eh, fakultatean. Bueno, tira. E, gure poeta batek, eh, Vitoriano Gandhiagak esan zuen aspaldita ederto esanbe, ba, Euskal Herria herri bat dela, ez da? Euskal Herria herria da. Herri nahi eta zina esaten zuen. Da, egia da, desberdintasuna daude, hemendik... dik eh, Bayona honetatik Bilbora eta nozki ba Iruñatik eh, Gasteizera zalantzari gabe, ezta? Eta nik ulertzen dut eh, Aleniri artek esaten duenean ba letroa mars ezandu eraak, ezta? 3 3 edota eh, patzik esaten duenean eh, nafartasuna da la injustu ere Nafarroan eh, marka handi bat bat zalantzari gabe. Eta hori azken finean Euskaldu nortasunean dagoelako, ezta, da, toki batean edo bestean izan. Da nik uste badela printzipio bat da, hori da baliagarria eta gaur aldarrikatu duguna behinda berriro Eskoziatik hasi, Katalunian jarraituta Euskalherrian ere bai, eta da injustu ere herritar orok guztiok abertzale izan ala ez izan. Eh? Baina edo tokitan bizita ere Ba, euskaldun txat hartuak izateko dugun eskubidea eta geure herriaren etorkizunaz erabakitzeko eskubidea. Nikuste uste hori izan behar dela injustu ere geure batasunaren ardatz nagusi eta ardatz estrategikoa esango nuke. Hori horrela da. Noski, hori egin behar da hiru errealitate konkreturen gainean. Bueno, ba, alai izan bedi. Nik uste dut unea dala orain Europan da gure txatere bai, euskaldun ontzatere bai, e, geure ekinbidea, Positibo bihurtzeko, positibatzeko. Nik dut hori dala daukagun indarrika handiena. Beraz, non ematen da positibazio hori? Ba, Euskal Herriko hiru eremu hori da bakoitzean, hortxe ba, eman behar da, noski. Hau da, Nafarroan abertzale eta ez erabaki, elkarrekin erabaki eta diseinu batekin etorkizunerako. Eta bardin lapurdi, Nafarroa berean, da zuberoan, ez da, irun martxatan ba, behar bada hala izango da. Edota esaten da, bueno, ba, bizkai harabatak ipuzkan ja bigarren martxan zaudete, ba, ez da kinik egie esan, Martzen kontua erlatiboa izaten da. Guri duela pff, sortzian marrute nok esplikatu behar zigun, Katalunia oraingo egoera negongo zela, ez da? Hora da, martxena ere erlatiboa izaten da, baina nik bai uste dut, eta auzinez diot, batetik, Prinsipio nagusi hori, hau da, Euskal Herrit hartzat hartuak izan edo non bisigarela ere, lehen Irlandako adibidea eman dut ez satikatua daude beraik ere, asko kostatzen zaia, baina Irlanda hartzat hartua dira eta, eta, eta badute horren fede gainera, pasaportea bat bera, estata bide bat gainera hori konpontzeko modu demokratikoan, ba, hori eskatu beharko genuke. Baina beti ere, Euskal Herri osorako proietu bat izatean dut, behintzat, independentziaren alde gaudenon, proiektu hori izan beharko litzakeleta proiektu hori aliketa sehatzena egin modu demokratikoan positibatuz herrialde eta lurralde bakoitzetik hor gehiengoak irabazik irabaziz baina nikuste esan geure obligazioa abertzaleona izan beharko lukela ta ala horren alde nabil ni beintzat izan beharko lukela Euskal Herri osoa bere osotasunean etorkizunean estatu independente libre baketzu eta guztion ongizaterako estatu bihurtzea. Eta nik uste hori modu pozitiboan eginda itekela. Badaudela estatuak eseskoak emateko eta ostopoa jartzeko ari gara ikusten nola ari diren Katolinian da hemen ere bai ezta. Frantziaren menpe edo eta Espainiaren menpe hor ditugu oztopa haku baina nik usteguk Euskaldunok ikasi behar ta hori da, une honetako irakaspenan dut modu baikorrean da positiboan egitea bidea, egitea gauden tokitik, gauden egoera diferenteetatik eta erreferentzi bat hartzea, ba, etorkizuneko Euskal Herri hori, modu baikorrean diseinatuz. Eta baditugu nik esango nuke gainera eta estugu hastu behar dana ez da egiten instituzioetatik, da askotan geiena ere ez da egiten instituzioetatik. Eh, egiten da herriti bertatik. Eta nik uste herribat badugula, han eta hemen bultzaka esango nuke, eh, aktibazioari bideak egin nahian, eta nik diotzuet, ba, onaetorri nahiz gaur bai baina lehenago izan naiz, otxan dion, biharetzi izango naiz leioan ondarrutik, deitzen daute hau tratatzeko. utratatzeko. Eh. Da nik uste dut, eh, bueno, herri indarrori Euskal Herrian badagoena, eta gauden eguera diferentetatik ere, Euskal Herri bat etorkizunean irudikatzeko balio digula, eta Euskal Herri hori ba, munduaren eta Europaren aurrean estatu independente eta libre bat bezala irudikatzeko. Beti ere, errespetutik eta errimo diferentetatik eta martza diferenteak, e, bueno, errespetatu, esnik argi daukat, hori egiteko lurralde hori etako bakoitzean gehiengoak lortu beharko ditugula eta desberdinen arteko akordioak egin beharko ditugula. Eta ala nafartasuna nagusi den Nafarroan, edota iparraldean, irumartza horiek erabiliz, edota bestela Bizkaia egipuzkoa, eta araban nik uste modu baikorrean, dani baikorra nahiz behintzat, uste do bidea egiten ari garela, Agian Katalanek irabaziko digute, baina ez tugu arazorik horretan, txalotu egingo ditugu, baina ondoren gehu jango gara. Hani horretan nabil gaur baionan larun bate batea hau hemen ematen, bentzat asmorrekin etorrinez. Dugu, e ere iparaldeko kasua aipatuko dugu okeerrez banago eta importantea da ere e, ametxe egitea eta existentzialismoa batzutan aipatzen da, baina ipargalan ere zuek e, egunerokoan e, Nafarran eta Euskal Eskikoan bezala e, lanean ari zarete eta egia eraikiz gauza batzu e, erdietiz e, frogatu duzie. E, akordio zabaltizan daitekeela eta urratsak ematen da aldirera hau izanda iparraldeko bereistasuna ez aukerria nolabait moi quand je me suis euh, engagé il y a, il y quelques années maintenant mais j'avais euh, 18 ou euh, ou 20 ans j'étais persuadé que le pays basque aurait son indépendance et et son autonomie avant la la Catalogne bon on, on voit aujourd'hui avec le recul que voilà c'est euh, c'est finalement les peuples hein, et Et et, et, et et les femmes et les hommes hein, qui, qui font que les choses bougent et, et avancent de façon euh, différente alors euh, je sais pas si si c'est si un rêve parce que les choses les choses évoluent tout à l'heure j'ai oubliais de dire quand euh, j'ai été frappé hein, je suis passé devant je sortais d'une réunion et je, je passe devant un, un magasin qui vende des, des, des télévisions puis il y avait le c'était en euh, 2 ou, ou TF1 et puis euh c'était une heure de grande écoute aux informations et puis euh, et puis je vois les, les bonnets rouges et les drapeaux euh, et et les, dra et les et les drapeaux bretons et, et je je, je m'arrête et puis en fait c'était un reportage Euh, qui parlait des, des des bonnets rouges et des, des drapeaux bretons euh, la manifestation avec euh, de, des basques des, des deux côtés de la frontière hein, par rapport au problème de l'ton la de, de, de, de cybourg et puis le et puis la Catalogne et, et le et le, et le référendum et, et l'alsace qui veut qui veut faire une une, une une collectivité donc je me suis dit ça c'est voilà c'est c'est aussi les effets bénéfiques de ce qui s'est passé en Catalogne et, et, et en Écosse voilà. Donc euh, j'avais oublié de le dire mais tout ça peut se décliner peut se décliner euh, euh, partout quel que soit notre notre territoire, c'est à nous de de, euh, de nous y impliquer. Alors j'ai parlé de de marche parce que il me semble que c'est important quand on veut quand on veut atteindre les objectifs qu'on s'est fixés et, et qu'on croit à ce que euh, à ce que notre notre combat, c'est-à-dire l'application de ce droit à l'autodétermination, c'est-à-dire que le peuple basque hein, puisse décider de son destin, construire, et c'est ces femmes et ces hommes qui le composent, qui, qui décideront des politiques à mettre en œuvre. Quand on croit cela, il faut il faut bien savoir où, où on est. Et j'ai bien euh, compris, pour l'avoir plusieurs fois écouté, Pachissa Baleta, avec... Euh, bien sûr, la Navarre est un espace <rire> qui peut décider, si j'ai bien compris, et, et, et, qui, et, qui, et qui doit décider. Et le, et le et le pays basque nord doit aussi bien sûr euh décider construire euh, son avenir et sans jamais perdre de vue sans jamais perdre de vue me semble-t-il euh, ce qui est ce qui nous rassemble c'est-à-dire euh, voilà le le, le le peuple basque qui qui à terme veut euh, veut travailler ensemble vivre ensemble et, et mettre en place des, euh, des, des des politiques donc pour moi ce n'est pas un, euh, ce n'est pas un, ce n'est pas un rêve ça se construit euh, Tous les jours. Et et, et et il ne faut pas louper les les, les, les marches. Hein. Et je reviens sur ces marches parce que peut-être euh, nous sommes à la, à la plus petite des marches ici. Euh, mais euh, en, en quelques années, les, les choses ont également évolué. Et il n'y a pas que les institutions qui font que, que les choses évoluent. La, la langue basque, même si elle n'est pas généralisée et même si elle est encore minoritaire, aujourd'hui, elle est plus... Elle est plus combattue de façon virulente comme elle avait été euh, il, y a, il y a quelques années. Donc euh, des liens peuvent exister euh, par les institutions et hors, et hors des institutions. Bien sûr, je prends la langue, hein, même si je parle en français, parce que c'est quelque chose qui, qui, qui nous unit. Mais je pourrais prendre aussi un autre thème, parce que moi j'aime bien euh, concrétiser les, les, les choses quand on veut travailler, pas simplement rester sur le concept. Le concept, bien sûr, et les objectifs euh, et, et nos idéaux sont importants, mais le transport. Euh, pourquoi autour du transport euh, nous pourrions nous pourrions nous pas euh, bâtir quelque chose euh, en, entre la navarre la communauté autonome et et, et, et, et, le, et, le, et le pays basque nord une vraie compétence euh, pourquoi euh, aujourd'hui et, et donc là c'est mais Pourquoi ne pas l'exprimer, le, le, le, puisqu'on a des, des, des représentants, des personnes qui sont en situation de, de, de gestion en Pays basque, en Pays basque sud. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'institution la seule institution avec qui contractualise de façon officielle la communauté autonome. C'est euh, l'Aquitaine. Euh, donc la communauté autonome ne, ne contractualise pas avec le, le, le Pays basque. Or, or, je pense, alors et, et, et bien sûr, elle ne peut pas, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'institution. La seule institution rassemble d'un côté les Basques et de l'autre les bernais et c'est le Conseil général. Mais il faudrait réfléchir aussi au, voilà, au stade de contractualisation des, des différentes politiques, si on veut travailler et ensemble et ne peut-être pas se tromper de' euh, d'étage, même si, bien sûr, euh, l'Aquitaine est plus proche en termes de, de budget que nos dix communautés de communes puisque nous n'avons pas de, de, de, de collectivité et que la, que la communauté autonome voilà donc il y a aussi des des jeux des jeux d'acteurs et donc moi je reste aussi dans le dans le, dans le débat local depuis des années les abersalais demandent une organisation l'autonomie Euh, le département pays basque la collectivité euh, spécifique euh, c'est pour nous les mêmes les mêmes notions c'est à dire des, des, des, des compétences fortes avec avec avec une institution qui est euh, qui est bien sûr euh, qui est soumise au, au suffrage universel c'est à dire c'est les basques qui décident de voilà de, de, de, de, de construire cette ces politiques et cette et cette institution aujourd'hui on est dans un débat où où on euh, Des, des concurrents, hein, pour, pour ne les appeler que, que comme ça, qui qui ont peut-être défilé avec nous euh, sur le département Pays-Basque et, euh, et la collectivité spécifique, je lance un pavé euh, dans la mare, mais je crois qu'il est bon aussi de le euh, de le dire, euh, font aussi double jeu hein, et qui, finalement, au moment où... Euh, où il faut, dans un débat qui est important, celui que nous connaissons aujourd'hui dans le cadre du Conseil des élus, où il faut euh, savoir dire euh, il y a un territoire, il y a des compétences qui peuvent être mises en œuvre, il y a une collectivité territoriale qui peut qui peut rassembler euh, l'ensemble de, de, de, de, de nos communautés de communes. À un moment donné, il faut dire « oui, banco, nous sommes prêts pour y aller ». Et on ne dit pas « oui, peut-être, euh, c'est inconstitutionnel ». Et, et, et en fait, on fait semblant de s'inscrire dans dans, dans, dans dans ce débat qui est pour moi essentiel c'est à dire euh, l'expression euh, l'expression euh, des basques d'ici de construire une institution dans laquelle ils mettront des, euh, des, des, des politiques publiques en place et ce qui nous manque bien sûr c'est d'abord cela pour pouvoir être pour pouvoir discuter j'ai bien retenu qu'il ne faut peut-être pas attendre pour ce qui nous concerne Et, et il y a d'autres exemples et des liens qui se font entre des entre des communes entre entre entre des, des, des communes des deux côtés de la frontière mais peut-être autour des, des thématiques et peut-être avec une une pression plus forte des, euh, des élus du Pays basque-sud pour contractualiser avec euh, des, des, des communautés locales. Je pense qu'on qu pourrait aussi, avant d'attendre que, que des institutions évoluent, et peut-être vers l'indépendance euh, au, au, au sud, euh, sur une partie ou la totalité du euh, du, du, du territoire, ou avant d'attendre une autonomie ici, il y a peut-être des choses qui feront que l'on avancera et qu'on bâtira ce projet qui, qui, bien sûr, est commun et qu et qu'il faut rappeler. Et effectivement, c'est de notre responsabilité, si j'ai bien euh, compris ce que, ce que tu as dit, c'est de, de notre responsabilité de d'acteurs voilà, politiques, de dire que, même si les marches sont, sont, sont différentes, on se situe dans un, dans un même projet hein, qui est celui de la construction du, hein, et, de la, et de la construction et de l'expression de la libre expression euh, du, du peuple basque des deux côtés de la frontière et au milieu et avec les nations qui, qui, qui nous entourent en Europe. Eta, ez dakita e, galderarik baden, zidia de kestioan partiu du publika. Hordion, uh, bali madira orai egin, azken galdera bat nik egiten dauzet, orai, uh -huh. alein riartek uh, eta erranduenaren aritik, erran nahi du, gaur egun, zer nolako aremanak eta zer nolako loturak uh, garatzen aldiren, diren uh, ere eremu ezberdinen artian, eskoalerri gori, piskabat, gehiago gorpusteko. Eta proiektu mankomun bati, buruz joaiteko. Don Carmelo Landa, Ana Laburski, Ore, eh? Carmelo Sori, Maria Eugenia. Ta... Bai, e, ondo hartu ditut eh Alenek esandakoak. Nik uste dut eh hor argi dagola, bide bat badela. Nik nik egi esan uste dut eh baikortas honetik hartuta erabat bat e, dela, errespetua izatea Euskal Herrietako eremu bakoitzean dagoen garapena ta Erabakitzeko gune propio izatea batetik, baina bestetik Euskal Herri osoan, Euskaldun honartean elkarlana bultzatzen duten, dare, da, gehiago naziotasunaren ideia bera, konzeptua bera, garatzen duten, hau da, E, nazioa eraikitzeko errealitate e, konkretoa garatzea posibila dela, bueno, badira esperintzia konkreto batzuk, eh? Nik, e, bueno, batzuk e, aipatuko nituzke, baina hor dago udalbiltzaren esperintzia, nik uste dut esperintzia hori baikorra dela eta hori indik are baikorra gobi urdezakegula hor, hor dira, ainjustu e, bueno, udaletako hainbat hautatu zuzen-zuzen euskal herria bere osotasunean eta aintzat hartu, eta lan, konkretoak, espezifikoak, elkarlana, neurri sozioek, sozioekonomikoak, kulturalak e, bultzatzen dituen erakunde bezala. Da, lehen norbaitek esan du estela oraindik Euskal Herrimalian erakunde politikorik. Bueno, behar bada egia izango da instituzio edo konstituzioak haintzat hartzen baditugu, baina erakunde politiko bat bada izan udalbiltza bera, ez da, edo dimensio politiko-administratiboa badauka. Eta nik hor posiblia dela Lanba garatzea. Bestea beste, badira beste lotura batzuk, bueno, aurkeztu berria da korrika, nik uste dut Euskalduntze movimendua, Euskal Herri osoan garatzen ari de movimendua dela, korrika bera horren espresio biziba da, dakizuen legez, iparraldean hasita eta bilbona maitzeko da, e, meretxigarrena, okeraspana ok, go, da hor dira lotura horiek, bueno, badira, hain akunde, ez da... Euskaltzendia noski, bai, nuke erakunde politikoa dituko, behar bada beraiki asarratuko lirateke, baina Euskaltzendia politika hizkuntzpolitika da, da bistan da behar bada pazizabaleta gero autoritateei gehiago sitze hingo du Euskaltzendiaz. Han bertan izan litzen Bilbon lenguenan etabida batean, honen inguruan, esan nahi dut badira hainbat erakunde gaindegia hor da, ba, eh, beatoki bezala Euskal Herri errealitate sozioekonomikoa bate sere ta kulturala osatu nahi duen erakunde bada. Baditugu Euskaldunok, eh, Eremuak, eh? lan hori egiteko, eta noski, ba, nik hemen eh, aleneke eman dituen proposamenani jaso ditu bentzat, eta nahiko nuke, nahiko nuke, hoiek garapen praktiko bat izatea. Beti ere, garrantzizoa, eruditzen zait, behintzat, bai, ba, independenziaren alde dagoen, eh, abertzale baten ikuspuntutik, beti ere, haintzat hartzea, ba, Euskal Herria guztion etxe hori osotasunean eta etorkizunera begira, Ba, gure nazioarentzako etxe politiko bat eta estatu bat eraikitzeko perspektiba hori gordez, esta ta garatuz. Bueno, ni kara Carmelo Holandak esan duenarekin, bueno, orokorrian ados nago. Egia da harremanak lantzeko era asko daudela. Egia da, eh, bakoitzaren martxa errespetatuz, bakoitzaren erabakitzeko eskubidea errespetatuz, eh, amankomunean baldin badaugago herri baten izaera berretzi eta herri bat munduan jarriko duen eh, ariketa demokratikoa egiteko asmoa horretarako jendearen borondatean atxikemendua behar degula. Lurralde, edo eremu bakoitzean gehiengo bat lortu beharra daukagu. Eh, Ideia horrekin ilusioa sentituko duena. Ideia horren alde lan egingo duela. Eta hori lortzeko mila bide egon itxezke. Eta oinarrizko onarrizkoena, bukorritzen zaidana da, ba... Muga administratibo edo frontera danalakoak alde batera hautzi, eta elkarren arteko ezagutza indartu eta sustazia. Horreta aparte egia da badaudela, hainbat erakunde ba, gure herria bere lurraldetasun osoan hartzen dutenak. Eta badaude ere eleno hasier aipatu da ez, Europar Basuna eta zenba eraino izan daiteke edo ez lagungarri nik, Tira, norez alantzak ditut, ze egia da demokratikoa baldimada Europar batasuna onartu beharko digula guri eskoziari erresuma batuak eta alabe arrez, baita, Europar batasunak onartu diona. Baina ez dut uste berezik, Ki, bo, bere biziko interesik izango duenik horretarako eta tenoddakigu estatuak direla momentu honetan klupori osatzen dutenak. Baina atzo bertan e, aukera izan nuen bilera battian egoteko ba, mundaz ohi mugas gaindiko kooperazio lankidetza eta holako kontuak lantzen zitena Europar Batasuneako legediaren babesean, eta alor horretan egiten ari dira hiri arte komentatzen zitzuuen egun erokotasunarik Ekin lotutako gai sektorialetan hainbat lan. Gertatzen dena da, formula horiek <coughs> sektorialetarako baliogarri izan daitezkeen bezala, ba han utzi zuten oso argi, ba ez direla tresna propos nazio ere egiteko. Eta nik usten dut, harratxaldionetan, larun batontan, baionako honetan elkarrekin baldima gaudet dela nazio ere hitz egiteko. E, jaurlaritza, Erkidego Autonomoko Jaurlaritza, ba, bueno, saiatzen da batxe, aipatu duten formula hoen bitartez aldan erakundearekin ba, bueno, zerbait lan zen e, nola baiteko proiektu amankomunak, interesa amankomunak, euskera amankomunak eta horrelako kontuak lan baita ikastolei laguntzen eta abar, baina formula hoiek mugak dituzte. Erkidego, jaur, erkidegoko jaurlaritza saiatzen da Nafarroarekin nolabaiteko baiteko erakunde harteko lankiditza kooperaziozko itzarmen soilak eta arruntak eukitzen, eta orain artian, UPN agintian, eta barzina azken bolada honetan, ba, erabat esinezkoa izan da. Ainda esinezkoa, ainda logikaren kontrakoa, ba, ETV-era, e, Bizkaian Gipuzkoan Araban, Ekoisten degun telebista publikoa, euskeraz ekoizten den telebizta publikoa, ba, Nafarroan zartzia debekatuta daukala upenek. Eta horrelako kontuak, gertatzen zaizkigu gure hartian, hori nola aldatu, ba, erritarren atxikimenduaren bitartez. Erritarrek benetan, eta gehiengoz, sinisten, baldin badute, guk, hemen gehienez, gehienek Sin izten deguna, alegia herri batzen garela eta horrela jokatu beharra daukagula. Gusten dut, hori beste zer baino importantio dela. Patsi egizu, zure erantzuna, eta gero egin dut hemen publikutik eldu galdera bat, pixka bat ogilotuazena bainan. Oficialtasunari buruz itsegingo nukenik e, erakundetzen mailatan. Esate baterako e, Euskarari dagokionez. Badira mugimendu herritarrak, herritarren onezpena dutenak, erritar zabarlaren onezpena dutenak e, e, Euskararen aldeari direnak, baina e, Euskara Donostian ofiziala da, Gasteizen ofiziala da, eta Iruñan eta baionan ez da ofiziala. Eta horrek ondorio izugarriak izaten ditu egunerokotasunean. Ziburuko ikastolaren gorabera modu ezberdinean e, gaindituko litzateke O, e, euskararen ofizialtasuna balego, baina hori adibide bat besterik ez da, eguneroko bizimoduan asko daude. Eta berdin gertatzen da, e, jakina, erakundeek, erakunde, tokiko erakundeek udalbiltza sortzen dutenean, gauza ofizial bat egiten dute, baina alde batetik bakarra da ofiziala, esate baterako zergen erabilera, zergen diru publikoaren erabilera mugatua dago, legeak mugatzen du, hainbat modutara, Eta orduan horretan daude beren mugak. Beraz, Euskal Herriak esate baterako hemen iparraldean kolektibitate hori e, sortzen den momentutikana aurrera. Nafarroan egoerari itxul, itxulera ematen baldinbazaio eta aldaketa gertatzen baldinbada eta ontzat ematen baldinbada erritarren borondate guztiz gehiengokoa dena elkarlanerako ori izan, izan liteke lehendabiziko urrats bat arlo askotan bai ekonomiari dagokionez bai garapenari eta beste hainbeste arlori dagokionez eta arlo guztioietan es Ez, ezanainukena da honekin gauza bat bakarra elkarlana izan litekeela behar bada e, urratsik garrantzitsuen eta praktikoena eta praktikoena e, bizi dugun gure herriaren egituratze zail honetan baina Guztia hori ere bai egin beharko da egin beharko da eta e, irautekotan eginen da erabakitzeko eskubidearen ondorioz eta erabitze, erabe, erabakitzeko eskubidea erabiliz. Erabakitzeko eskubidea azkenean da azkeneko eldulekua betoa jartzen dutenean e, alemaniako estatu federal batekoek ba, e, lege federal baten kontra erabakitzeko eskubidea erabiltzen ari dira. Eh, Garai batean bazen eh, Nafarroan pase forala esaten zitzaaiona se obedece pero no se cumple erderaz, esaten zuten se obedece pero no se cumple. Eh, Madriletik setorren lege bateri eh, talka edo Ostopo jarzen zitzaion itzoiek erabiliz kontrafuero eh, aitoruz eta orduan hori ba, eh, erabakitzeko eskubidea erabiltzeko modu bat zen. Azken finean, E, e, euskal Herria herriau e, eratuko baldin badugu elkarren urratxak satebaterako alenek zehazki, aipatu dituenak haintzat hartuz eta gogoan hartuz eta bakoitzaren egoera gogoan hartuz aurrera egin beharko dugu. Eta bai, e, euskal telebista, edo zein telebista ukatzeko eskubidea izatea eta ukatzea euskaraz egiten delako bene-benetan nositu dugun gobernuaren e, lotxgarrikia bat da. Egie esan aipatu behar da horren ondoan horren ondoren e, Bartzina Andreari, Yolanda Bartzinari etzaiola, ez da burutik pasatu ere Espainian dauden dozenaka eskuin muturreko ukoa jartzea edo debekatzea. Ordon, galde pare bat or bukatzeko behar da gure main ingurua Maria Eugeniari egina den galdera batzergatik eaiotak e, zagatik Eiotak EH bildu baiteko antasuna ez kegabertzaalera mugatzen duen, Aurrera ez egiteko aitzakiitzat hartuz. Aurrera ez egko azakkiitzat hartuz. Ez niko Estauzte hore egtan daguik. Ezkara dertzalea ezingo duinok ukatu EH Bilduren barruan nagusi denik edo bintzat denokala pentsatzen dugu. Bakutza bere aldetikan aurkeztudanean izandako azken emaitzen arabera. Eta ni neuk pentsatzen dut, bueno, analisi politiko bat egitera joan eskero, Eta denok ezagutzen gera hemen herri bat eta herri importante izanik ez garelako oso herria handia. Eta bueno, eskerra abertzalearen planteamendu ideologikoak e, markatzen dute neurri handi batean, eh e Bildu edo bilduren nondiknorakoa, hori Gipuzkoan ikustada egon ere ikusten degula. Ez dugu, e, e, nazketa hori edo konfusia hori gauzatzen e, eragile politiko desberdinak daude EH bilduren barruan baina nik estet bereziki indartsu ikusten demagun euskoa alkartasunaren jarrera politikoa bere politiketan edo adierazpen publikoetan bueno ez dakit e, gainera nik gustandate Eh, u eh, osatzen duten alderdi bakutzen ez etza, zaiten derrit tokatzen hortaz egite behara da, baina bueno, bere burua maiz eta naturaltasunez esker aberzaletzaat ere jotzen dutela eta mortikaikan aurrea, ez dago ez konpontzeko nairik dagoena da konpontzekotan gauzak eh, konponbidian jartzeko naia eta ezin daitekeena da planteatu helburu oso ambiziosuak, oso ahondinaikoak zentzu honenean, eta bide batez ba, elkarri ez gustatzen, elkarri ez zatia. Elkarri hori gertatzen da beti zentzu berdinean. Irainka, mezpertsuka eta oa, jarrera desegokiekin e, ibiltzia. Osea, ni guztien dat jarrera aldaketa hobetze bat. emango gobalitz Gauza asko erraztu koleazke eta dudikez gure nazio eraikuntza bera ere elitzatzeko inolas ere kaltetua izango. Beste galdera bat uh, deneri ere egiten alduguna hor eskozian uh, lekukotasune edo lekukuek erakutsi daukute, Aintzina joiteko eta elementu bat izan dela, ekonomiko proiektua eta ekonomiko gaiak ere haintzinean izaitia eta horregatik baian aldeko botua azkartu du horrek e, eskualerian, esotedea ere proiektu ekonomikoen bitartez ere bai haremanak eta ere e, autodeterminazioa Zuhari buruzko e, desmartza hori e, laguntzen ala. Bol, e, medaz, e, a, karmelo ladna, eta karmelo lan da eta esteri. Nik uste, behintzan, nik gaurko saio honetatik ateratzen dudan ideia bat, oso eman korra iruditu zait, ea, Masia planteatu dut, eta gero inarrituk ere bai, eta gero mailan ere entzundu batez ere Eskoziako esperientziari buruz. Da, une honetan badagola, Eguneratze bat, e, garai batean autodeterminazio eskubidea bezala plantiatzen zen hartatik erabakitzeko eskubide honetara. Hau da, autodeterminazio eskubidea ondo azaldu den bezala, e, kolonitara mugatua zen garai batean, gero horre garapen bat izan zuen, noski itze egindu sobie sovietasuna erori zenean Europa barrura etorri zen estatu de formazioa, gero gataskaren konponbidetik Irlandan ba hor bide bate eginda Ez dezaguna antzi, beste beste autodeterminazio eskubidaren erabilira, izan dela baita ere Europa barruko eta Europa batasun barruko nazio indartsuetan Kasu Alemania. Eh? Alemaniaren batasuna praktikan, autodeterminazio eskubidaren aplikazio praktiko bat izan zen, ez da? E, daki zoen, ez, eta bederatzitik aurrera. Eta gaurregun, ba, prozesu hori irekia da. Eta gaurregun, e, hartu duen forma eta herrebindikazioa da, erabakitzeko eskubidea. Nik uste horrek daukan aldaketa horretan dago ezbakarrik nolabait esan Europa barrura etorri dela eta irekia dagoela. Baizik eta beste ezaugarri bat oso interesgarria hemen aipatu dena eta nik jasotzen dudana. Eta da desberdinen arteko e, lotura edo akordio bat posible egiten duela. Eta desberdien arteko akordioa ez bakarrik nortasun markatan oinarrituta, baizik eta e, komunitate batek bere etorkizuna e modu demokratikoan eta aurreratuan antolatzeko formula bezala. Horrek esan nahi baitu, bai Eskozian da bai Katalunian da espero dut Euskal Herrian ere nortasun marka, edo norberaren esaugarri, nortasun esaugarri linguistiko, kulturalak eta bar estirela. E, osagarri bakarra, tabatzutan ezta ere nagusia, baizik eta elkarrekin komunitate bat etorkizunean antolatzeko eta komunitate hori ikuspegi sozial, sozial eta ekonomiko tikere aurreratua antolatzeko e, edukia. Nik uste dut, dudari gabe, hemen e, eremu sozioekonomikoak esango nuke garrantzia handia hartzen duela, are gehiago krisi garaionetan, dare gehiago neoliberalismoak goitibera eta askotan Europar batasuneko ba, eh, agintari batzuen eskutatik eh, imposatzen zaigun neoliberalismo horrek dakarren eh, demartza honekin ez da. Maria Eugenia, itz bat eta patxizabaleta. E, Niretzate da faktore ekonomikoa oso importantia da, kontu honetan. Eskosian ala izan da, Katalunian ere ala izaten ari da. Oen, ni karmelorekin eh, ez nagoa doz gauza batetan. Nik ez nioke uko egingo endola esan dezu nortasun marken garrantziari. Ez, nuk, ez nioke egun, egun, Ni nortasuna daukagula eta nortasun horretaz arro sentitzen garelako eta horren kontzientzia daukagulako osatzen degula, herri bat, egia da... Autodeterminazio eskubidea gauzatzerakoan egon daitezke la arrazoibide desberdinak eta dan danak ere ez daukatela zertan nortasun marka hori sentitu beharrik beste arrazoi batzuen gatik ere hartu daitekela herri baten emanzipazioaren e, bidea zergatik ez gu ek Frantziaren menpe zaudete gu Espainiaren menpe gaude. Espainiako Estatua Frantziakoa estettzen eginggo naiz ausartuko estetelako inbe ezagutzen Espainiako Estatua krisi- krisi larrian dago, Balore krisi larrian ustelkeria besterik ez da ikusten egunero albistegi guztietan. E, bankuak bela josten diru publiko andana batekin berrezkuratu behar izan dira. E, Ni seguru nago, Gau, geure jabe bagina Christian geundekela behar bada, haze Christianeiko globala da, eta ez du bakarrikan noski Espainia harrapatu, Europa osoa dabil bere gora berekin. Baina, hobeto geundekela Espainiko menpeko, men izan da baino, babai. Gero, ez, beste gauza baterekin ere ez nagoa doz, karmelok esan duen arekin. Haber, <laughs> desberdinarteko akordioak posible dira. Ez da, ez nagoela ados, ados nago, barkatu. Ados nago, baina geituko nukeena da akordioak beti izaten direla, desberdinen arteko. Ze berdinen arteko akordioak ez dia behar ez ere izaten, danak bat izaten direlako bere horretan. Ez? E, gertatzen dana da, eta hori eskozia nabarmen ikusi da eta Katalunian ere usten berdin ikusten ari dela, ekonomiak daukala aldeko arrazoi potente bat, jendiak baldintza hobiagoak nahi dituelako, Eta horretarako bide modura ikusten du independentzia demagun, baina baita daka bere kontrapartia eta da arrazoibide ekonomikoak erraz erraz erabiltzen ditula estatuak jendia bildurtzeko. Baita hori Eskozian ikustenet ikusi egin dela, ez? Erreferendumaren aurreko asteetan, ba, pentsioak e, algarete joango siala edo nik zer dakit, bankuak handikan alde eingo zutela eta libratik kanpo geratuko liazkela eta horrelako asko bota zituzten eta jende asko horrek atzeratu egin zuen. Ordu nikusten dut Euskal Herrian besteak beste, eh, Ibilbide horri bat benetan lantzeko beharra daukagula. E, Ibilbide hori sozializatzekoa, eta alderdia bertzale desberdinak adostekoa, eta lantzekoa. Eta landu gainera ez bakarrikan plano teoriko utxian ezan, ez herri bat gara eta hori nahi degu izan. Landu bihar degu, planteatuko zaizkigun arazo konkretuei nola erantzun behar diegun esanez. Zer gertatuko litzatekeen gure pentsio sistemarekin, nola finantziatutako genituzkeen eskatzen zaizkigun zerbitzu publikoak. Eh, zenek ze kaudimen izango lukeen gure fi, e, finants sistemak eta bar luze bat, alegia, eh beldur kanpainak etortzerako guk nahitan nahi haiez prest euki behardegu erantzuna eta hori gizarteratuta. Bai, labur-labur biideia esateko. Herrien, askapen prozesu guzietan eta baita ere aldaketa prozesuetan, izaten da naita eta eduki ekonomikoa, izaten den bezala eduki soziala. Eskerra bertzalearen oinarri-oinarriko e, prinsipioa da, e, ba, askapen nazionala eta askapen soziala elkartzea. Eta nik uste dut gainera, eduki ekonomikoak esate baterako, defendatzeko heldulekurik eta tresnarik e, eraginkorrena eta beharrezkoa nahi eta nahi ez dela besteak beste erabakitzeko eskubidea. Eta adibide batekin bukatuko dut, Nafarroak badauka orain, izugarrizko hausi bat, estaduarekin, e, bueno, ba, lantegi bateko e, zergak direla eta bosbajeneko bez edo iba dela medio. Hori e, e, irabazteko epaitegietan ez da irabaziko epaitegietan dago, gu epaitegi hoietan aurkeztu gara aralar bezala eta hor gaude. baina, hori irabaztekotan irabaziko da Nafarroak erabakitzeko eskubidea erabiltzeko e, bidea izaten duen einean. Beraz, e, argudio ekonomikoak garrantzitsuak dira. Askotan gezurrez nahasita erabiltzen direla reta nahundian, eta baita ere e, e, Espainian erabiltzen dituzten bezala, egia da. Baina hoien kontra ere egiten jakin beharko genuk. Eta azkenik, ba, nik e, e, lehenagoa aipatu dudan eskero Xavier Solano, eta baita ere Kataluniako bi emenda uzkagun eskero, ba, aholku bat ematera usartuko nintzateke, Kataluniak egin beharko zenukete erosi libratu beharrean. <laughs> Saldu egingo lizuek Espainiak eta askancitza alegria asta kita askancitza denamena ostien uh, batek ez eta uh, kontserroro korrat dio itzalaik uh, eta eskola eskolarriko uh, kolegite tatia uh, eskualdun panda bat bezala xenditzen duten eburua eh? uh, bakarik pandabad bezala baina hemen uh, isan eta debatete horrekin eta eskualuneekin bai Eskoziarekin eta Katalunierekin hor pentsatzen dut uh, elgarrekin osmaite panda egiten eh, di di di, di tula eta azkenean uh, deputatu bat biga hiru eta azkenean herria uh, eraiki eta ustetut hori dela importanteena Barkatu gauza liabur bat ere, Kataluniako lagunei e, zuzendurik, e, antzidugu, antzidut, beintzat, Ipar Katalunia aipatzea. Guk ere, egan dugunean, Ipar Aldea dugula, Euskal Erkidegoa, e, Nafarra, ba, Zuek ere, Roseio edo Ipar Katalunia baduzkela, eta Barkatu, zeren eta e, sutsu sartu gira Gure ez da ez gen duke, antzi nahi, e, ifarraleko katalanak, e, e, els catalans de Rosio. Horten <laughs> eskertuko ditugu main mainuntara detorri direnak eta gogoan atxikiko dugu hala ere, hainbat aldiz errepikatua izan dena eta hemen mintzalari ezberdinen partetik, Ezberdinak giren artean ditugula akordioak egin behar erriaren eraikitzeko, eta bai talde ezberdinak, bainan eskualde ezberdinak, eta bo, badira ezberdintasunak, eta horiekin, eta ortaik abiatu behar dugu gure erria eraikitzeko. Bide hortan, elementu bat da gogoeten magnatzia gaurko eguna antolatzia horriburuz egina zen, beste urratz. Ainitz hitz beharko dira, eta ortarako erritaren eta hemen ukandugun laguntza ere, hainbat jenden partetik txalotzekoa da, eta olako urratsek hain zina seditu dute, gure esku baitago, beraz, eh, hain joitea, gure esku baitago erriaren ere ikitzia. Hala, orta dugu gaurko Foro hori, ez dugu beraz parte bat bezik entzun baina beste aldietan ere segitzen alko ditugu beste mining guru eta mintsaltiak frango interesgarriak bait ziren eskertuko ditugu parte bai mintsatu diren autetxiak baita ere antolatzaileak uartu isten besala debatea bera asten bezik ezta eskoalegian eta segida bat ukanendu dudari gabe ondoko hilabeteetan Ega misala, bestialdiak tio, enzuleak.